І досі висить для острашки свавільників на стовпі біля загорожі святого місця. І ви, прибувши, зможете її побачити. Я відчув невідомий страх, хоч ця розповідь і на байку подобала. Зиркнув на своїх співподорожан і побачив, що всі, окрім Сузон та Деякона, відчули те саме. Круглі очка Кузьми вирячилася, а Павло почав ламати пальці рук. Юнак же оповів цю історію рівним голосом, очі його й обличчя залишалися мертві. Ні на кого при цьому не дивився. Цікаво те, що Созон за своєю звичкою не звірив притчі із оповідями книжними зокрема із житієм Симеона Стопника, писаним Теодоритом. Тільки пізніше, коли ми опинилися сам на сам, відійшовши від інших у потребі, шепнув мені, що історія з ланю не дійсна, а взята живцем із Теодорита. Очевидно, деякон збагнув, що насторожувати передчасно юнака не варто. То був... Наладнуваний надто вже безсумнівно. Та й непростодушний і запальний це Кузьма, якого можна було дручити у дискурсах. Була в юнакові якась тверда, перетворена у камінь пітьма, збурювати яку віч небезпечно. Можливо, від відчуття цієї пітьми і збурювався у нас страх а зовсім не від оповідженої байки. справді щось було в тому юнакові несосвітне, від нього текла якась сила, притому потужна, загадкова і недопізнання. І я згадав слова пророка Амоса. Він не світло, а темрява. Признатися, я завжди міряв людей світлоносністю, і темрявоносністю І за життя переконався Що не буває тільки однаково У кожного з нас своя темрява Але кожен із нас не без світла В одного більше світла В іншого тьми Бо й день не без затінків І темних закапелків А ніч не без світла Свічки, місяця, зір, світляків Усе це речі прості і тільки інколи з'являється людина, від якої потоками струмує світло і щедро наповнює інших, як порожні посудини. Так само лише інколи з'являється людина повна глупої пітьми, і так само наповнює посудини душ ближніх, але вже тьмою. Значно пізніше я довідався, що причина юнакової пітьми була просто з'ясна, та й у вимірах його темрявоносності я помилився. Але про це буде далі. Отож ми пішли за ним через ліс по досить слабко утоптаній стежці і могли вільно розмовляти. Правда, юнак звелів нам дивитися під ноги, особливо босому кузьмі. Бо тут водяться отруєні змії, від укусу яких людина добіє і швидко покидає світ. Це додало нам страху, а він тим часом оповів рівним, і як усе в ньому неживим голосом, дві історії із зміями – що стосувалися життя того таки Микити. Якось привели до Микити жінку із обличчям таким зеленим, як трава чи листя. Згодом виявилося, таке ж зелене було і тіло її, бо й руки були зелені. А жінки казали, що й вся вона. «А причина та, – сказав юнак, – що вночі, бувши, спрагла, випила із водою малу змійку. І та почала рости у її череві, від того і зеленіла шкіра. Знахарі та шептухи сільські скільки не трудилися біля неї!»